Capitolul 29 A doua zi m-am sculat dis de dimineață și am ieșit în oraș. Era prea devreme ca să mă duc la domnișoara Heavisham, dar am luat-o spre terenuri, în partea unde locuia ea, nu spre cea în care locuia Joe. Aveam tot timpul să trec pe la el a doua zi. Acum însă gândurile mi erau ocupate de recunoștința pentru ocrotitoarea mea și îmi făuream în minte tot felul de imagini minunate cu privire la planurile ei pentru mine. O adoptase pe Estela și aproape că mă adoptase și pe mine, și nu putea să aibă alt gând decât să ne vadă uniți. înva va încredința misiunea de a aduce la viață casa părăginită, de a lăsa soarele să pătrundă în odăile întunecate, de a învârti din nou cea de a aprinde focul în vetrele reci de a curăța pânzele de păianjen, de a strivi gândacii din cotloane, pe scurt, de a duce la îndeplinire toate faptele de ispravă ale cavalerului din poveste care urma să se căsătorească cu prințesa. Când am ajuns în fața casei, m-am oprit să o privesc, și zidurile de cărămidă roșie, pătate de negreală, ferestrele oblonite, iedera groasă și verde care se încleștase cu ramurile și cârceii ca niște brațe bătrâne și mușchiuloase, până și în jurul coșurilor de pe acoperiș, alcătuia un fel de vrajă ispititoare, al cărei erou eram eu. fără îndoială că Estela era inspiratoarea și miezul ei, însă deși pusese atâta stăpânire pe mine, deși închipuirea și speranțele mele erau legate de ea, deși îmi influențase atât de puternic copilăria și caracterul, totuși, nici măcar în acea dimineață romantică, n-am înzestrat-o cu alte calități decât cele pe care le avea. Amintesc acum acest lucru cu un anumit scop, fiindcă acesta este firul pe care trebuie să-l urmați în labirintul vieții mele. Din propria experiență am învățat că noțiunea convențională de îndrăgostit nu poate fi întotdeauna reală. Adevărul este că o iubeam pe la cu o dragoste de bărbat. O iubeam pur și simplu, pentru că nu-i puteam rezista. Odată pentru totdeauna. Știam spre marea mea întristare, iară și iară, dacă nu întotdeauna, o iubeam în ciuda rațiunii, a făgăduielilor pe care mi le făceam, a liniștii și speranțelor mele, a fericirii și a tuturor înfrângerilor posibile. Odată pentru totdeauna, o iubeam cu toate că eram conștient de adevăr. nu puteam înfrânge această iubire puternică, ca și cum pentru mine Estela era într-o a desăvârșirii omenești. Mi-am calculat plimbarea astfel ca să ajung la poartă la ora la care soseam pe vremuri. După ce am sunat, cam șovăielnic, la clopoțel, m-am întors cu spatele la poartă, străduindu-mă să-mi recapăt suflarea și să-mi potolesc bătăile inimii. Am auzit ușa laterală deschizându-se și apoi pași prin curte, dar m-am prefăcut că nu aud nimic nici atunci când poarta se deschise ignind în balamalele ei ruginite. În cele din urmă am simțit o atingere pe umăr, așa că, tresărind, m-am întors. Dar trăsărirea abia acum devenia autentică, pentru că în fața mea se afla un individ îmbrăcat într-un costum sobru, cenușiu. Era ultimul om pe care m-aș fi așteptat să-l văd în chip de portar la domnișoara Heavisham. Orlic? Hei, domnișorule, s-au petrecut schimbări mai mari ca ale dumitale. Da, Dar intrați, intrați, n-am voie să țin poarta deschisă. Am intrat, iar el a trântit poarta și-a încuiat-o, scoțând cheile din broască. Da, a făcut el, uitându-se înapoi după ce a făcut să-i apăsat câțiva pași înaintea mea. Aici sunt. Cum ai ajuns aici? Am ajuns, răspunse el pe picioarele mele, și lucrurile mele le-am adus cu o roabă. Și să rămâi aici? Pe bune? dar n-am venit să fac rele, domnișorule. Nu prea eram sigur de lucrul ăsta. Am avut răga să cântăresc în minte răspunsul pe care mi-l dăduse, în timp ce își ridica privirea de plumb de pe pavajul curții spre picioarele mele, mâinile și chipul meu. Așadar, ai plecat de la fierărie, întreba eu. Ați duce casa asta a fierărie?" răspunse Orlic, aruncându-și ochii de jur împrejur jignit. Ia zice, ți-a L-am întrebat de când plecase de la fierăria lui Gergeri. Zilele seamănă pe aici tare mult una cu alta, răspuns el, așa că le pierd șirul dacă nu le țin socoteala. Oricum, am venit la ceva vreme după ce ai plecat dumneata. asta știam și eu, Orlic. Bine fă cu el tăios, dumneata le știi pe toate. Între timp ajunseserăm la ușa casei. Odeaia lui era chiar lângă ușa aceea laterală și avea o ferestruică ce dădea în curte. Așa mică semăna cu gheretele în care locuiesc portarii la Paris. Pe perete atârnau niște chei la care el adaugă cheia de la poartă. Patul, acoperit cu o cuvertură făcută din bucăți diferite, era așezat într-un mic intrând, un fel de firidă. Totul avea un aer neîngrijit, sufocant și toropit, ca și cum ar fi fost capcana unui popândău cu chip de om. Iar Orlic, profilându-și umbra întunecată și greoaie în colțul ferestrei, arăta ca popândăul cu chip de om pentru care se potrivea încăperea. Așa cum de fapt se și întâmplase. E prima oară când văd o asta, am remarcat eu, pe vremuri nici nu exista portar aici. Nu, fă cu el, până când și-au dat seama că îi primești o să stai fără pază acum, când mișuna n-au și lichelele și memernicii. Și atunci m-au recomandat pe mine, un om care știe să răspundă când e atacat și uite așa am primit slujba asta. E mai ușor decât să suflu în foale și să dau cu barosul. Aia e încărcată. Ochii-mi căzuseră pe o armă cu patul de alamă atârnată deasupra căminului, iar el îmi urmărise privire. Bine, am spus eu, ca să încheie o discuție pe care nu mi-o doream. Mă duc sus la domnișoara Hevisham?" Să fiu al naibii dacă știu, făcu el mai întâi, întinzând și modularele, apoi scuturându-le. Atât am eu de îndeplinit, domnișorule. Eu o să sun la clopotul ăsta și dumneata e o înainte pe coridor până când ai de cineva." Sper că sunt așteptat." De dor să fiu al naibii dacă știu, mi-a răspuns el. Am pornit atunci pe coridorul lung pe care pășisem pe vremuri cu ghetele mele grosolane, iar el trase de clopot. Când am ajuns la capătul coridorului, iar clopotul tot mai răsuna, am dat cu ochii de Sara Pocket. De data aceasta verde gălbuie din pricina mea. Ah! fă el, dumneata, domnule Pip, eu, domnișoară Pocket, sunt bucuros să vă dau de veste că domnul Pocket și familia sunt bine sănătoși. Da, mai înțelepți sunt, spuse Sara, clătinând amarnic din cap. Mai bine ar fi înțelepți decât sănătoși. Ah, oh, Matthew, Matthew, cunoști drumul, domnule? Îl cunoșteam destul de bine, căci urcasem scara asta de multe ori pentru neric. De data aceasta o urcam încălțat cu ghete mai fine decât altă dată. Am ciocănit la ușa domnișoarei Hevișam ca pe vremuri. Așa ciocăne Pip, am auzit-o spunând. Intră, Pip! Ședea pe scaunul ei lângă masa veche, îmbrăcată în rochia veche, cu mâinile împreunate pe mânerul bastonului, cu bărbia proptită pe ele și cu ochii la foc. Alături de ea se afla o domnișoară elegantă, pe care nu o văzusem până atunci. Ținea în mână un pantof alb, nepurtat. Se uita la el cu capul aplecat. plecat. Intră, Pip!" murmură domnișoara hevișăm, fără să se uite în jurul ei sau să-și ridice privirea. Intră, Pip! Ce mai faci, Pip?" Nu-mi mâna ca unei regine? Ei, se uită brusc la mine, mișcând doar ochii și repetă cu un glas ștrengăresc însă sumbru. Ei, am auzit, domnișoara Hevisham, am început eu fustăcit, am auzit că ați avut bunătatea. Să mă poftit să vă văd și am venit numai decât. Ei, domnișoara pe care nu o mai văzusem niciodată, își ridică privirea și se uită la mine, înălțând din sprâncene. Apea atunci am recunoscut ochii estelei, dar era atât de schimbată și atât de frumoasă. devenise mult mai femeie și era atât de vrednică de admirație și de minunată, încât pe lângă ea eu parcă nu mă schimbasem deloc. Mă uitam la ea și mi se părea că alunecam fără nădejde înapoi, devenind iar băiatul grosolan și de rând ca de odinioară. Ah, ce groaznic sentiment al distanței și al nepotrivirii mă cuprinse! Și cât de mare era prăpastia dintre noi! Îmi întinse mâna. Am bălbuit ceva despre bucuria de a o revedea și despre nerăbdarea cu care așteptasem această revedere. O găsești foarte schimbată, Pip? Întrebă domnișoara Hevisham cu privirea ei comă, lovind cu bastonul într-un scaun care se afla între ele două, însemn că pot să mă așez pe el. Domnișoara Hevisham, când am intrat în o daie, mi s-a părut că e altcineva după înfățișare. Acum însă totul revine atât de ciudat la ce a fost odată. Cum? Vrei să spui că Estela e cea de altă dată?" Îmi e vorba domnișoara Heavisham. Era trufașă și jignitoare, iar tu voiai să fugi de ea, nu-ți mai amintești?" Îmi Am răspuns încurcat că toate acestea se petrecuseră de mult și că pe vremea aceea nu știam și nu văzusem altceva. Estela zâmbea reținută și îmi spuse că, fără îndoială, aveam mare dreptate și că ea se purtase foarte urât. Pe el îl găsești schimbat?" o întrebă domnișoara Hevisham. Foarte schimbat," spuse Estela cu ochii la mine. Mai puțin necioplit și de rând," întrebă domnișoara Hevisham, jucându-se cu părul estelei. stela râse privind pantoful pe care îl ținea în mână, apoi râse din nou privindu-mă și pe urmă puse pantoful jos. Tot mă mai privea ca pe un băiețaș, dar continua să mă ademenească. Am stat toți trei în odaia plină de vise printre vechiturile și ciudățenile care mă marcaseră enorm. Estela tocmai se întorsese din Franța și se pregătea să plece la Londra. Mândria și încăpățânarea de altă dată fuseseră într-atât supuse frumuseții, încât era cu neputință și nefiresc, sau poate că doar mie mi se părea, să le despart de înfățișare. Într-adevăr, mi-era cu neputință să despart ființa ei de toată acea goană după titluri și avere care îmi tulburase copilăria de toate acele năzuințe nesăbuite care mă făceau să-mi fie rușine de casa mea și de Joe, de toate acele viziuni care mă făceau să-i văd chipul în limbile de foc, să o modelez din fierul așezat pe Nicovală sau s-o zăresc cum se desprinde din întunericul nopții, aruncând o privire prin ferestruica de lemn a fierăriei și apoi să o pierd. Într-un cuvânt mi era cu neputință să o despart în trecut sau în prezent de însuși miezul vieții mele. Hotărisem să-mi petrec acolo toată ziua, să mă întorc seara la hotel și a doua zi să plec la Londra. După ce am stat de vorbă câtva timp, domnișoara Hevisham ne trimise pe amândoi la plimbare în grădina părăginită și îmi spuse că, la întoarcere, am să mai plimb puțin prin odaie cu scăunelul, ca pe vremuri. Așa că am ieșit împreună cu Estela în grădină, prin portița care a trecusem în ziua când mă întâlnisem cu tânărul cel palid, Herbert cel de azi. Eu, tremurând în fundul sufletului și adorând până și tivul rochiei ei, ea foarte reținută și fără îndoială, fără să adore tivul hainei mele. Când ne-am apropiat de locul întâlnirii cu Herbert, s-a oprit și mi-a spus, cred că am fost o fetiță cam ciudată, fiindcă în ziua aceea m-am ascuns și am urmărit toată lupta. Mi-a plăcut grozav și m-ai răsplătit foarte frumos. – Zău? – răspunsei ea într-o doară, ca și cum nici nu-și mai amintea despre ce era vorba. – Adversarul dumitale mi-era foarte nesuferit, fiindcă fusese adus ca să mă plictisească o zi întreagă. – Acum suntem buni prieteni. – Zău? – Da, mi-amintesc că ai început să studiez cu tatăl lui. – Da. – i-am răspuns cam în silă, pentru că aveam impresia că răspunsul meu suna foarte copilărește, iar ea mă trata deja ca pe un copil. De când ți s-a schimbat soarta și planurile de viitor, ți-ai schimbat și prietenii, spuse Estela. Bineînțeles, i-am răspuns. Și firește, adăugă Iasemeț, oamenii care ți se potriveau pe vremuri ca prieteni nu ți s-ar mai potrivi acum. Mă îndoiesc că în conștiința mea exista dorința de a mă duce să-l văd pe Joe. Dar dacă existase cumva, această observație alungă din cugetul meu orice gând de a o aduce la îndeplinire. Pe atunci nici nu bănuiai ce noroc te așteaptă. Puse la fluturând ușor din mână. Se referea la vremea când mă prindeam la luptă. Nici gând. Aerul de desăvârșire și de superioritate ale stelei cu care umbla pe lângă mine față de aerul tineresc și de supușenie cu care umblam eu alături de ea, forma un contrast pe care îl resimțeam cu tărie. Poate că acest lucru m-ar fi tulburat și mai mult dacă nu m-aș fi socotit ferit de orice neplăcere pentru că eram alesul ei și menit ei. Grădina era atât de părăginită și nepătită de buruieni, încât n-am putut să ne plimbăm în voie. Așa că, după ce o înconjurarăm de două sau trei ori, am ieșit din nou în curtea fabricii de bere. I-am arătat estelei locul unde o văzusem umblând printre butoaie în prima zi când venisem acolo, iar ea mi-a răspuns, aruncând o privire înăpăsătoare și rece în direcția aceea. Zău? I-am amintit de ușa din care ieșise, ca să-mi aducă mâncarea și băutura. Nu mi-amintesc, îmi spuse. Nu-ți mai amintești că m-ai făcut să plâng? Nu, spuse ea, clătinând din cap și privind în jur. Faptul că nu-și amintea de toate astea și că vorbea cu atâta nepăsare, cred că m-a făcut să plâng în adâncul sufletului. Iar genul ăsta de plâns este cel mai amar. Trebuie să știi, spuse Estela, să mi se adreseze ca o femeie plină de strălucire și frumusețe. Trebuie să știi că n-am inimă, dacă asta are cumva vreo legătură cu memoria mea. Am vorbit pe o colită ca să o fac să înțeleagă îndoielile mele. Mi-am spus că știam mai bine decât ea, că nu poate exista atâta frumusețe fără inimă. Ha, fără discuție că am o inimă care poate fi străpunsă sau împușcată, mi-a răspuns, și fără discuție că dacă ar înceta să bată, aș înceta și eu să mai fiu. Dar înțelegi ce vreau să spun. N-am blândețe, înțelegere, simțire și alte flecuri din astea. Dar oare ce-mi sărea în ochi în timp ce stătea și se uita culoarea minte la mine? Ceva ce mai văzusem la domnișoara Hevisham? Nu. Avea, fără discuție, o urmă de asemănare cu domnișoara Hevisham în unele din privirile și gesturile ei. Asemănarea pe care o capătă copiii cu vârstnicii, cu care stau mai mult timp împreună, ducând o viață retrasă. Iar când copilăria s-a sfârșit, ne izbesc uneori similitudinile ocazionale între chipuri, care de altfel sunt total deosebite. Și totuși nu la domnișoara Hevișam mă gândeam. Am privit-o din nou și deși tot se mai uita la mine, am pierdut impresia aceea trecătoare. Ce mă izbise oare? Vorbe serios, spuse Estela, nu atât încruntându-se, fiindcă pe frunte nu i-a apărut nicio cută, cât întunecându-se la față. Dacă soarta va face să ne întâlnim des, e mai bine să mă crezi de pe acum. Nu, mă opria cu un gest energic în timp ce eu încercam să deschid gura. Nu mi-am revărsat dragostea asupra nimănui. N-am aflat ce înseamnă dragoste. În clipa următoare ne-am pomenit în fabrica părăsită. Mi-arăta galeria unde o văzusem dispărând în prima zi când venisem la domnișoara Hevisham. Și amintea că se cocoțase acolo și că mă văzuse cât de speriat eram. În vreme ce privirea mea îi urmărea mâna albă, mă cuprinse din nou aceeași impresie nelămurită și trecătoare. Trăsărirea mea involuntară o făcut să-și pună mâna pe brațul meu. Brusc, părerea aceea mă învăluit iar, apoi se stinse. Oare ce era? S-a întâmplat ceva?" Întrebă, Estela, ți-e frică din nou?" m ar fi dacă aș crede ceea ce ai spus adineori. i Am răspuns eu ca să schimb discuția. Vă să că nu ți-e frică?" Foarte bine." Cel puțin așa susții Cred că domnișoara Hevisham te așteaptă la vechea datorire, Deși acum ar putea să renunțe la obiceiul ăsta ca și la multe alte ticuri învechite Hai să mai facem o dată în conjurul grădinii și să intrăm în casă Hai Azi n-ai să mai vergi lacrimi din pricina cruzimii mele Hai să fii pajul meu și hai să-mi dai voie să mă sprijin de umărul tău Până atunci rochia ei frumoasă să pământul Acum o ridică cu o mână, iar cu cealaltă mi-a atinse ușor umărul în timp ce înaintam. Am mai dat vreo două-trei ori o col grădini în paragină, dar care pentru mine arăta ca și cum era toată înflorită. Dacă smocurile de buruieni verzi și galbui care țeițeau printre crăpăturile zidului vechi ar fi fost cele mai rare flori din lume, tot n-aș fi putut să le păstrez mai cu sfințenie în amintire. Între noi doi nu era nicio deosebire de vârstă care să o îndepărteze pe la de mine. Eram aproape la fel, și fără îndoială, anii erau mai vizibili la ea decât la mine, dar aerul de inaccesibilitate pe care îl dădeau frumusețea și purtările ei mă chinuia în ciuda fericirii și asiguranței pe care le simțeam la gândul că o ocrotitoarea noastră ne sortise unul altuia. Ne de mine. În cele din urmă am intrat în casă și acolo, spre marea mea mirare, am aflat că tutorele meu venise să o vadă pe domnișoara Heavisham în interes de afaceri, și că se va întoarce la ora mesei. Brațele vechi și înghețate ale candelabrelor din odaia în care era întinsă masa mucegăită fusese aprinse în lipsa noastră și domnișoara și ședea pe scaunul cu rotile și mă aștepta. Când am început să dăm o col rămășițelor ospățului de nuntă, am avut senzația că împing scaunul înapoi, în trecut. Dar în camera mortoară, cu ființa aceea parcă dezgropată din morți, Sprijinită pe spătarul scaunului și cu privirea fixă, Estela părea și mai strălucitoare, mai frumoasă ca oricând, iar vraja sub care mă aflam se înteți. Timpul se topi, parcă, iar ora prânzului se apropie cu pași repezi, așa că Estela ne părăsi ca să pregătească de masă. Ne-am oprit lângă masa lungă. Domnișoara hevișăm cu brațul ofilit întins de-a lungul scaunului, își lăsăm mâna încleștată pe fața de masă îngălbenită. Și fiind înainte de a ieși pe ușă, Estela se mai uită odată în urmă. Domnișoara hevișăm își sărută mâna aceea și îi trimise Estela o sărutare pătimașă care mi se păru de-a dreptul înfiorătoare. După ce Estela a ieșit din cameră și noi rămăserăm singuri, se întoarce spre mine și mă întrebă șoptit. așa e că e frumoasă, grațioasă și bine crescută? așa e că o admiri?" Toți cei care o văd trebuie să o admire, domnișoara Hevisham." Mă luate după gât și intrase capul spre ea. Iubește-o, iubește-o, iubește-o. Cum se folosește de tine? Până s-apuc a să-i răspund, măcar să fi fost în stare să o fac, atât de greu mi se păruse întrebarea, repetă, Iubește-o, iubește-o, dacă te încurajează, iubește-o, dacă te rănește, iubește-o, dacă îți fâșie inima în bucăți. Și cu timpul inima o să ți îmbătrânească și o să ți întărească și da, o să te doară din ce în ce mai rău. Iubește-o, iubește-o! Nu văzusem până atunci dorință mai pătimașă ca cea care însuflețea cuvintele ei. Simțeam cum de atâta înverșunare mușchii brațului descarnat care mă înconjurau gâtul se umflau. Ascultă Pip! Am înfiat-o ca să fie iubită. Am crescut-o ca să fie iubită. Am făcut-o să fie așa cum e... Acum ca să fie iubită Iubește-o Rostise acest cuvânt Destul de des și nu mă îndoiam Că-l rostise cu bunăștiință Dar dacă acest cuvânt ar fi fost Ură în loc de iubire Deznădejde, răzbunare, moarte cumplită Tot n-ar fi putut să se Mai mult cu un blestem Să-ți spun ceva, continuă ea Tot în șoaptă, cu aceeași pasiune Necontrolată în glas Să-ți spun eu ce dragoste adevărată E devotament orb umilință fără preget, supunere necondiționată, încredere și credință împotriva ta a și a lumii întregi înseamnă să ți dai inima și sufletul celui care ți le zdrobește, așa cum am făcut și eu. Când am ajuns aici, a scos un țipăt sălbatic, iar eu am prins o de mijloc. Să sculase în picioare, învăluită în giulgiul ei și izbise aerul ca și cum ar fi vrut să-și izbească trupul de pereți și să se prăbușească moartă. Toate astea durară câteva clipe. Când am așezat-o la loc pe scaun, am simțit un parfum pe care îl cunoșteam și, întorcându-mă, l-am văzut pe tutorele meu care intrase în odaie. Purta întotdeauna o batistă, bănuiesc că n-am pomenit încă de acest lucru, de proporții considerabile, din mătase grea, care îi folosea foarte mult în profesiunea lui. L-am văzut adeseori înspăimântând pe câte un client sau pe un martor prin desfășurarea ceremonioasă acestei batiste, ca și când ar fi avut de gând să-și sufle nasul, dar trebuia să se oprească din lipsă de timp, pentru că martorul sau clientul urmau să se trădeze singuri, iar clientul sau martorul chiar asta făceau, ca și cum ar fi fost firesc să se întâmple așa. Când am dat cu ochii de el, domnul Jaggers, ținea cu amândouă mâinile această batistă atât de expresivă și se uita la noi. întâlnindu în privire, a spuse simplu, după ce timp de câteva clipe rămăsese tăcut, în această atitudine, Serios? Foarte ciudată. Și apoi se folosi de batistă cu un efect minunat. Domnișoara Heavisham îl văzuse în aceeași clipă cu mine și se speriase de el, așa cum toți oamenii se speriau de el. Se chinuia din răzputeri să-și vină în fire și buigui că era punctual ca întotdeauna. Punctual ca întotdeauna," repetă el, apropiindu-se de noi. Ce mai faci, Pip? Să vă plim și eu puțin, domnișoara Hevisham? O tură? Așadar, aici erai, Pip?" I-am spus la ce oră sosisem și că domnișoara Hevisham dori să vin să o văd pe Estela." A, da, domnișoara Estela, e o ființă deosebită," spuse el. Apoi începu să împingă scaunul domnișoarei Hevisham cu una din mâinile lui Uriașe iar pe cealaltă o înfundă în buzunarul pantalonului, ca și cum buzunarul ar fi fost plin de secrete. – Hei, Pip, cât de des ai văzut-o pe domnișoara Estela până acum? – spuse el când se opri din mers. – Cât de des? – Da, de câte ori, de zeci, de mii de ori? – Nu, nu, nu, de atâtea ori. – De două ori? – Jaggers, se amestecă domnișoara Hevisham spre marea mea ușurare, lasă-l în pace pe Pip al meu și duceți ți amândoi la masă. Se supuse și eu orbe irăm în pe scara întunecoasă. Înainte de a ajunge însă la locuințele izolate din spatele curții pavate, mă întrebă de câte ori o văzusem pe domnișoara Heavisham mâncând și bând, și, ca de obicei, mă lăsat să aleg într-o sută de ori și o singură dată. Am stat puțin pe gânduri, după care i-am răspuns. — Niciodată. — Și nici n-ai să o vezi vreodată, Pip, spuse el cu un zâmbet încruntat. — N-a îngăduit nimănui să o vadă mâncând sau bând de când duce viața asta, colindă casa noaptea și mănâncă ce găsește. Vă rog, domnule Jaggers, i-am spus eu, pot să vă pun o întrebare? Poți, îmi răspunse el, dar eu pot să nu-ți răspund. Întreabă-mă. Numele Estele, e Heavisham sau... Nu mai aveam nimic de adăugat. Sau ce întrebă el? E Heavisham? Da, e Heavisham. Am ajuns la masă unde ne așteptau Sara Pocket și Estela. Domnul Jaggers ședea în capul mesei Estela vis-a-vis -vis de el, iar eu vis-a-vis -vis de amica mea cu tenul verde gălbui. Masa foarte bună ne-a fost servită de o slujnică pe care atunci o vedeam prima oară, dar care, după câte mi-am dat seama, fusese tot timpul în casa aceea misterioasă. Când se sfârși masa, fu adusă o sticlă din cel mai bun porto și așezată în fața tutorelui meu. Se vedea că era obișnuit cu această băutură, iar cele două doamne ne părăsiră. În viața mea n-am văzut o reticență mai mare la cineva, nici chiar la el însuși, ca atunci când domnul Jagger se afla în acea casă. Nu-și plimba privirile nici în dreapta, nici în stânga și abia dacă s-a uitat odată la Estela în tot timpul mesei. Când ea îi se adresau, asculta și îi răspundea când trebuia, dar fără să o privească. Cel puțin așa mi se părea mie. În schimb, ea se uita la el foarte des, cu interes și curiozitate, ba chiar cu neîncredere. Dar pe chipul lui nu se vedea nici cel mai mic semn că i-ar fi simțit privirea. Pe tot parcursul mesei, domnul Jagger se distră în felul lui răutăcios pe seama lui Sarah Pocket, care căpătă o nuanță și mai verde gălbui, pentru că se referi de multe ori la mine, în legătură cu marile speranțe. Dar parcă nici de data asta nu și dădea seama de ceea ce făcea, ba chiar părea că extrage toate informațiile de la biata mea făptură nevinovată, ceea ce, culmea, era adevărat, deși nu-mi dădeam seama cum de reușea. Iar când am rămas singur, mi s-a părut că nu mai putea de bucurie, având la îndemână informațiile primite de la mine, ceea ce m-a scos din sărite. Când nu mai a avut nimic altceva, a început să-și supună vinul unor interogatorii. Ținea paharul în dreptul lumânării, gusta vinul, îl plimba prin gură, îl înghițea, apoi se uita din nou la pahar, mirosea vinul, îl încerca, îl bea, umplea iar paharul și începea încă o dată să examineze licoarea până când mi-am ieșit din fire, ca și cum vinul ar fi putut să-i spună ceva compromițător despre mine. De trei sau patru ori mă cuprinse o dorință vagă de a deschide discuția. Dar de câte ori mă vedea cu o întrebare pe buze, domnul Jaggers mă privea cu paharul în mână și plimbându-și vinul prin gură, ca și cum mă atrăgea atenția că n-are rost să mă ostenesc, fiindcă el tot nu putea să-mi răspundă. Cred că domnișoara Pachet își dădea seama că prezența mea o împingea spre pericolul de a-și pierde mințile și poate de a-și smulge boneta de pe cap, o pocitanie de muselină care semănă cu un pămătuf și că-și va presăra părul pe podea, păr care era clar că nu crescuse pe capul ei. Când după aceea am urcat în camera domnișoarei Heavisham să jucăm uist, toți patru, nu și-a mai făcut apariția. În timpul cât lipsisem, domnișoara Heavisham, într-un mod de-a dreptul extraordinar, împodobise părul, brațele și decolteul stelei cu cele mai minunate bijuterii de pe măsuța de toaletă. L am văzut până și pe tutorele meu uitându-se la ea pe sub sprâncenele stufoase și înălțându-le puțin când i se înfățișă dinainte acea frumusețe, încadrată de scânteieri multicolore vii. Nu mai pomenesc cum domnul Jaggers ne lua atuurile, iar la sfârșitul jocului ne-a ne niște cărți fără valoare, în fața cărora falnicii noștri regi și regine păleau de tot. Nu mai pomenesc nici de sentimentul care mă cuprindea când îl vedeam cum se uita la noi ca la trei biete ghicitori pe care le rezolvase de mult. Ceea ce mă durea era nepotrivirea dintre prezența lui rece și sentimentele mele față de Estela. Nu pentru că știam că nu voi accepta niciodată să-i vorbesc despre ele, că nu voi accepta niciodată să-l aud cum scârție din ghete în fața ei și că nu voi putea accepta niciodată să-l văd spălându-și mâinile după plecarea ei. Nu, ci pentru că sentimentele mele de admirație se revărsau atât de aproape de el, pentru că sentimentele mele se aflau în același loc unde se găsea și el. Iată ce mă durea. Am jucat cărți până la ora nouă. După care s-a hotărât că, dacă Estela va veni la Londra, voi fi înștiințat de venirea ei, ca să o pot aștepta la stația pentru diligențe. Pe urmă mi-am luat rămas bun de la Estela, i-am atins mâna și am plecat. Tutorele meu locuia tot la mistrețul albastru, în o daie învecinată. Până noaptea târziu, cuvintele domnișoarei Heavisham, iubește iubește-o, iubește, iubește mi-au tot răsunat în auz. Le-am adaptat simțămintelor mele și am început să șoptesc cu capul vârât în pernă de sute de ori. O iubesc, o iubesc, o iubesc. Apoi m-a cuprins un val de recunoștință că ea mi era menită mie, ucenicul de fierar de odinioară. Pe urmă m-am gândit că, din păcate, ea nu era încă atât de recunoscătoare a celui destin și mă întrebam când va începe să-i pese de mine. Când voi fi în stare să trezesc inima aceea care era mută și amorțită? Vai de mine, credeam că aceste sentimente erau deosebite și înălțătoare, dar nu mi-a trecut prin minte cât de josnic și meschin mă comportam ocolindu-l pe Joe, fiindcă știam că ea l-ar fi disprețuit. Doar cu o zi în urmă vărsasem lacrimi din pricina lui Joe. Lacrimile însă se uscaseră repede. Dumnezeu să mă ierte, să uscaseră repede.